Hallå där, så på tå där, köpa blåbär. Idag är det en väldigt speciell dag för att det är eh, torsdag. Mm. Jag är född på en torsdag. Nice. Så det är ju födelsedag egentligen varje ja. torsdag för min del. Mm. Jag är också född på en torsdag så det kan vi ju komma ihåg. Och nu när vi spelar in, jag tror dessutom att jag är född runt eh, klockan nio på kvällen. Och klockan är ju snart kvart i nio. Mm. Episkt. Ja, jag borde ju fira detta på något sätt, men det gör jag inte. Nej. <laughs> <Oj. laughs> ja, hur har veckan varit? Eh, den har varit bra. Vi har kört nationella provvecka. Det är mm. ju både ganska gött för... Eh, det blir ju någonting lite annat. Man behöver ju inte planera lektioner på samma sätt eftersom de lite faller bort då. Mm. Å andra sidan så blir det ju en sån jävla. Alltså även om man sitter och lyssnar på tala mm. så blir man jävligt trött. Ja men det blir man. Men man är så jävla koncentrerad hela tiden så det känns som att det liksom blir. Man blir lite segare helt enkelt. Mm. Så jag har varit eh, jävligt trött när jag har kommit hem nu de senaste dagarna sen är det ju så att nu är det ju fredag imorgon jag ska liksom fylla i listor med proven och ge ut resultaten och sånt där så imorgon är det en rätt skön och lugn dag mm. vilket känns jävligt nice själv då ja, men det har väl varit en bra vecka tycker jag mm. vi hade lite klassens dag med treorna förut det var, det var trevligt faktiskt Klassens idag. Ja, man brukar ju alltid ha det, oftast i början på terminen. Lite sammanhållning och att det ska vara trevligt. Relationsbyggande och sådär. Men ja, vad myssigt. Vi är ganska många elever så vi fick skjuta på treernas till ett senare datum. Och då blir det idag. Mm -hmm. Ja, men det var... Nej, jag gillade det. Nice. Så, men... Eh, något spel eller så den senaste tiden. Vi spelade ju inte in förra veckan för att vara sjuk. Mm. Så vi får, jag har försökt att komma ihåg det här som jag konsumerat senaste. Men du får börja. Ja, alltså jag tänker kasta mig in i lite filmer som jag har sett. Mm. Det har ju kommit en ny version av den svenska filmen Strul med Björn Schiffs, om du känner till den. Ja, jag hörde på radion att den var en av de mest sedda filmerna på var det Netflix. Ja, den hade väl haft typ... 10 miljoner visningar på en knapp vecka tror jag. Um, I hela världen då. Vilket, alltså Det här är så, det är så jävla svårt att veta om det är bra eller inte. Jag vet inte vad mycket streams på Netflix är. Men man får väl lita på att det är en succé då, i alla fall. Det är som att i princip varenda jävel i Sverige har kollat på den. Ja, precis. Uh, men i alla fall det har ju varit lite irritation inför att den här filmen släpptes, att den ska vara liksom, varför gör man en remake på den här filmen? Mm. Sen är det också väldigt många som verkar ha en väldigt stark relation till originalfilmen strul från 88. Jag kanske är lite ung för den. Hade jag varit tio år 88 så kanske det hade varit annorlunda. Men jag ser väl inte det som en sån liksom dunderklassiker som ska vara i klass med ja, Jönssonligan eller ja, av någon också obegriplig anledning den första Göta kanalfilmen eller de här uh, uh, Lasse Åberg-filmerna men för många verkarna liksom var där uppe som liksom ja, en Björn av de ropligaste -filmer filmerna som gjorts nästan där i alla fall vi kollade ju på dem där när jag var liten mm. ja, sen har det alltid varit så jag personligen tycker att drömkåkan är klart bäst Mm. Men det verkar vara lika många som tycker att det är strul som är det. Så, um, och då var jag ju lite äldre då, när Drömkåken kom typ 93-94, så det kanske det blev min istället då. Mm. Uh, och därför valde jag ändå att och kolla på den nya filmen Strul, som har uh, Philippe Berg i huvudrollen. Uh, slog väl igenom i den här Hippipora om du kommer ihåg den. Ja, den kommer jag ihåg. Nu ska jag bara kolla vem fan det här är. Finns han på IMDB eller? Ja, det är klart. Uh, ja, jag är ganska säker på att du känner igen honom. Han har ju faktiskt gjort uh, ganska mycket. Han är med i Onskan också, tror jag, förresten. Nu ska uh, vi se om jag får... har varit med i någon Bäckfilm. Uh, ja, ja. Det... Han som uh, ja. är dildo i uh, Andra Avenyn, är inte så? Uh, det är väldigt möjligt. Jag har inte sett Andra Avenyn. Nej, jag, jag, har, jag har inte sett den aktivt själv, för han är så jävla rutten serie men Evelina kollade på den. Mm. Eh, men i alla fall. Eh, det står väl ganska tydligt klart att det enda som den här strul har gemensamt med originalfilmen det är väl att karaktären heter samma och blir oskyldigt dömd för ett brott. Mm. Annars så är det en helt annan story. Faktiskt så mycket att den här filmen hade kunnat heta något annat. Så att de kanske väljer att rida på vågen lite. Kanske att den ska eh, få lite extra marknadsföring genom att kalla det en remake. För jag tycker inte att det är en remake egentligen. För den är liksom helt, helt annorlunda. I okay. övrigt. Eh, sen, annars så tycker jag att den var överraskande bra. Mm. Eh, man har ju sett till exempel, som jag har pratat om förut, det kom en film film för 3-4 år sedan som är bland det sämsta jag har sett. Jag tänkte <laughs> väl, det kan ju bli något liknande med den här. Men den här var faktiskt Uh, en trevlig komedi som jag känner. Det är nog en perfekt familjefilm att se för en barnfamilj att se en fredag. Liksom. Uh, lagom om mycket action, Lagom rolig. Ja, mm. ganska lagom allt rakt igenom. Så uh, rekommenderar att se den faktiskt. Den var bra. Okej. Okay. Uh, ungefär i klass med den första, som jag också tycker är kort och gott, ja, ganska bra. Så. Jag kopplade ju först inte när jag hörde på radio att. Jag trodde att de hade liksom lagt ut den gamla Björnskiftsfilmen. Mm. För det kan ju vara så ibland, så här gamla klassiker. De här har vi Björnskiftsfilmerna. Ja. Vilka det nu är. Och så blir det aspopulärt. För att det är liksom ja, gamla klassiker. Men det var alltså en remake och att den har blivit ändå så pass populär till 10 miljoner personer som har kollat på den. Ja, men alltså jag tror att. Jag tror att det är ganska många som väljer den för den är en väldigt lätt film att se kanske även en kväll, en vardag. Den är liksom 90 minuter. Mm. Inte för ansträngande att se på heller. Liksom, så att Det är en väldigt lätt film att bara slänga på, helt enkelt. Det är kanske Zoomer-generationen som har stått för tittningarna. De har ja, väl kanske det, kanske det max tre filmer som är de enda filmerna de kollar på om de kollar mm. på filmen överhuvudtaget. Ja, exakt. <laughs> uh, men så jag kan ändå säga, jag kan väl tycka, jag kan tro att du kommer tycka ungefär samma faktiskt. Mm. Uh, sen får jag ändå säga, jag tycker att han, Philip Berg tycker jag är en riktigt bra skådis. Mm. Så det, han gör den här rollen bra och det var ju, man kan säga, att som, som det jag verkligen garvade. Liksom skrattade mycket Det var väl egentligen bara en scen Som jag tyckte var jävligt rolig För han ser absolut inte klok ut Okej okay. Han har väldigt bra Han är lite finurlig I sitt uh, skådespelare han är, Alltså han är väldigt bra På att om det händer Någonting konstigt nära honom i en scen så är han väldigt bra På att se förvånad ut Som att han tänker men vad händer nu? Vad ska jag göra? Du vet det som Leslie Nilsson är världsklass på. Mm, mm. Lite det har han faktiskt i sig. Det är ju Att, att göra strålande. miner som han, det han verkligen inte ser riktigt klok ut. <laughs> Så eh, han höjer nog den här filmen också lite. Och även Amy Diamond som hon hette när vi var unga och gjorde musik. Ja. Och nu är skådespelare. Jag kommer inte ihåg vad det hon heter. Det är sånt där... Eh, fransk klingande namn som är helt omöjligt att uttala. Ja. Desimont eller något sånt där. Diasismont ja. kan vi säga att hon heter då. Ja. Bara för säger... att slakta uttalet ja. hennes namn. Men jag säger Amy Diamond ändå. Vet du vad jag kallade henne när, när fan var det, var, var vi tonåringar när hon på med musik? Jag tror att jag gick på gymnasiet i alla fall. Ja, så, ja tonåringar var vi ju. Ja, jag tyckte att det var jättefyndig när jag kallade henne för Amy Diamond. <laughs> Ja, det är ganska kul. Jag faktiskt. har inte tänkt på det eh, namnet på jag vet inte hur många år. Nej. <laughs> ja, så kan det gå. Ja, så kan eh, det vara. Men i alla fall, jag, jag tyckte att den var C-värd. Eh, lite löjligt att kalla det en remake. Man hade kunnat kalla det vad som helst. Eh, för den har inte så mycket gemensamt med den där filmen, originalet. Uh, en trevlig stund helt enkelt. Uh, vill du hoppa in med någonting emellan? För jag har faktiskt sett en svensk film till nu i veckan. Uh, eller senare vi spelar in i alla fall. Ja, men Jag kan väl ta en eh, kort... Vi, vi har precis börjat kolla på um, säsong tre av serien From. Mm. Uh, jag tycker ändå att den har hållit måttet alla säsongerna. Det, ja. har du har sett den eller... Uh, nej, men uh, som en del brukar säga, jag har den på min lista Ja, ja, så kan det vara nej, men vad, är väl liksom, vad handlar det om, jo, det är väl, man får väl uh, följa en familj tror jag Det i början som är ute på någon uh, roadtrip Och sen kommer de, till, uh, så åker de på såna här små vägar Och så kommer de till ett ställe där ett trä har ramlat ner över vägen Mm och sen så vänder de om och så märker man att aha, vi kommer inte därifrån. Då kommer till en by och frågar vart, ah, var det är liksom motorvägen. Ja, du kan ju prova åka ditåt. Men hur man än försöker så är man fast i den stan. Du kommer inte därifrån. Aha. Fantastiskt. Det är lite så. Här, Stephen King-vibbar. Och på nätterna så kommer några vampyr, vampyrliknande varelser. Eh, och eh, försöker eh, käka upp folk, helt enkelt. Mm. Fast som ser ut som människor och pratar som människor. Och så ah, att de okay. kan ju luras. Men så är det inte. Tyckte jag ändå, ja, jag gillar den serien. Och kollade väl lite så halvslött på första säsongen. Jag tänkte, jag men det funkar väl, så att säga. Men mm. jag, jag tycker att den växer. Jag tycker att den blir bättre och bättre. Ja, faktiskt. fan kul. Och mm. ja, jag tycker att hittills i alla fall i tredje säsongen så håller den måttet. Jag kan ju inte berätta för mycket om vad som händer är förklarliga skäl Men eh, eh, den är värd att se Och eh, fan är det tredje avsnittet Som har gått den här veckan Eller andra mm -hmm. ja, ja, Det är skit ja. skitsamma Men det var en cliffhanger där som jag kände att oh. Och blev <laughs> ja. du återigen Så jävla förbannad Över att streamingtjänster <laughs> Bara visar ett avsnitt I veckan Ja jag har sagt det förut, men själva anledningen till att man skaffar en fucking streamingtjänst är väl för att slippa det där? Mm. Ja, jag är ju lite, lite kluven till det. Jag tycker att båda har sin skärm, men jag förstår ju där det där i stunden när man bara måste, måste vänta. Mm. Då är det ju sjukt frustrerande. Det håller jag med om. Jag tycker att det är helt obegripligt. Mm. Ja, det finns ju en. Det är ju härligt när man kan se allting. Så är det ju definitivt. Om man betalar ju för det? Ja, visst. Sen kan jag säga så att det är väl en del som jämför den lite. Nu vet jag inte hur mycket du har sett av Lost. Men den jämförs ju med den ganska mycket faktiskt. Ja. Det är i alla fall en skådis som är med i båda, och det är den här jag gissar att han gör huvudrollen för han är med på många posters. Han heter Perino i andra efternamn, tror jag. Um, så jag tror att han gör någon huvudroll ifrån, kanske. Harold eller Harry Perino tror jag. Du kollar lite snabbt. Ja, jag måste kolla lite snabbt nu. Jag brukar inte sitta och googla Nej. så här under poddinspelning. Men namn och jag är ju inte... Det bästa är väl... Jo, mm. han är en av huvudkaraktärerna kan ja, man säga. Ja, jag förstod nästan det. Kanske är pappan i familjen då, eller? Nej, pappan i Nej. familjen är en annan. Är, ja, okay. så vet jag, man får ju följa alla karaktärerna ganska mm. mycket. Så ja. det handlar väl inte just om den familjen. De är väldigt... Ja, de är med mycket såklart. Men mm. alla karaktärerna skulle jag säga har... Så det är väl han. Eh, Harold som även är väl en av de karaktärerna man får följa mest då. Mm, okej. Okay. Bra. Men det här, jag tror faktiskt att jag skulle tycka om den här. Min pappa har pratat om den också. Som mm. att han gillar den. Och brukar fråga, har du sett... Och så säger han Froome, förlåt. <laughs> det är ju faktiskt ett fantastiskt uttal. Jag ska börja kalla den för det. Ja, inte lätt alla gånger typ. Ja, men vi har kollat på Froome. <laughs> Ja ja. Um, jag tror att han gör sig till lite också. Ja ja. Det är, det är då det blir roligast. Mm. Det retar ju liksom alltid någon. Ja. Uh, men du, du kan rekommendera den till mig i alla fall tror du? Ja definitivt. Ja. gött. Men uh, jag har faktiskt ingen. Uh, direkt serie att uh, titta på nu. Så jag har nämligen sett klart en serie ganska nyligen som jag tänkte avsluta mig idag. Mm. Mm. Uh, och den tror jag är en serie som skulle passa dig alldeles utmärkt. Spännande. Ja, du kommer bli förbannad på mig. Ja, men då får jag väl bli det då. Ja. <laughs> jag kommer nog över det. Ja, säkert. Men uh, ska du ta nästa då? Så... Ja, ja, um... Det var en eh, kväll som jag satt och kollade lite på. Det, det har kommit en del svenska skräckfilmer den senaste tiden. Eh, bland annat de här som han, eh, Joakim Lundell, har gjort. Mm. Han gjorde väl två stycken. Den som, eh, ja skitsamma vad de heter, jag kommer inte ihåg. Men alla har ju handlat om influencers på något sätt. Ja, det är väl hans enda och, referensram. Mm. Och de allihop har väl varit så här, inte speciellt bra egentligen. Men när jag har sett både, både Cancelled och uh, Feed heter de ju. Mm. Uh, båda två har jag varit så där fan de här hade varit, varför kunde jag inte varit tolv år när jag såg den här? Mm. Då hade jag tyckt att det hade varit en helt fantastisk första skräckfilm att se. För det känns som att den liksom bjuder in till hela genren och faktiskt ett ganska bra sätt, okay. tycker jag. Även om filmerna i sig inte är så starka så tycker jag de är så här att om det här hade varit den första skräckfilmen jag hade sett när jag var 12-13 kanske, då hade jag liksom fått så här, aha, det är så här skräckfilm byggs upp Mm. Det ska vara de här vändningarna och det här lite mysteriet om att det, är, ja, det finns en häxa i sjön och hon kan bara röra sig i vatten så man får vara ute när det regnar eller man får inte gå ut när det regnar alltså ganska coolt koncept på sätt och vis men det ja. har ju sina brister då mm. till slut ändå Men inte jag och Johan Klass? Liksom. <laughs> Nej <laughs> verkligen inte men nu såg jag på det här Prime Video Hade det kommit ut en annan svensk skräckfilm Som heter Karusell mm. Som handlar om Det är några som Ska ta del av en smygpremiär Av Lisebergs Halloween helg Så de ska få prova på Alla de här aktiviteterna Innan det egentligen har öppnat mm. Och där på Liseberg Ballar det ursen Kan man säga Uh, sen vet du, ja, är det här uh, Sen är det ju det här klassiska konceptet att uh, man förstår ganska tidigt att det, det är några som har uh, varit inblandade i att en uh, ung kvinna dör på en fest. De har väl mobbat henne tidigare och nu är det någon som ska hämnas. Mm. Och har man sett sina skräckfilmer som kanske både du och jag har så vet man vem det är efter tio minuter. Okej. Okay. Uh, men det är väl likadant här Jag tror också att den här Hade varit helt perfekt att ha som sin första skräckfilm För den här mm. var ändå Den är bättre än uh, Jocke Lundells filmer Det tycker jag uh, Långt, långt ifrån ett mästerverk Men jag tycker den här han, hanterade Klyschor som finns i skräckfilm På ett väldigt, väldigt bättre sätt vi har ju eh, den mobbade, vi har eh, bitchen, vi har homosexuell person, vi har den coola killen, det är en lite sportigare kille och det är en huvudperson som är ganska normal som vi publiken då ska kunna relatera till. Ja. Hon handlar ganska normalt i många situationer. Sådär. Men jag tyckte faktiskt att de här <går> karaktärerna här hade ett väldigt bra samspel och man ser på vilka skådespelare det är som är med så är det väl den unga eliten tror jag. De som kommer vara stora skådespelare även när de blir lite äldre. Mm. Uh, Omar Rudberg uh, bland annat om du vet vem det är. Nej. Han är med i Young, Roy Young Royals uh, och den har ju varit en ganska stor succé världen över tror jag. Jag vet säkert vem det är men du vet det här namn på skådespelare mm. som inte Arnold Schwarzenegger eller Jason Statham mm. det är helt kört. Ja. Ja, och en total fan dam kan jag också. Ja och nu sa jag ju uh, unga eliten han är ändå 25 såg jag nu så han är väl uh, steget men han gör ju fortfarande ganska många ungdomsroller då. Jag tror man ser ganska ung ut fortfarande. Men jag tror att han tar väl steget och kommer bli en etablerad skådespelare även när han är 40 så småningom skulle jag tro. Ja. Uh, och så gäller det med flera An, bland annat en som heter Vilma Lidén som har varit med i en del skräckfilmer och började med någon julkalender för en jävla massa år sedan tror jag uh, så den här tror jag att om den här dyker upp för dig någon gång på någon streamingtjänst du har då karusell tycker jag ändå att du kan se Jocke Lundels kan du egentligen hoppa över mm. men den här var ganska stabil ändå ja, Okej, okay. för svensk skräck är, känns ju inte supervanligt Uh, nej, men och det får man ju ge då. att Jocke Lundell har ju pratat om att han gör de första skräckfilmerna i Sverige. Riktigt så är det ju inte för det finns ju trots allt en hel del men det var ju länge sen och det man får ge honom uh, det är väl att han har har ju faktiskt ett genuint filmintresse och vill skapa film. Även om mm, det inte jävla, alltid har blivit en massa pengar. Ja, även om det inte alltid har blivit så bra så all heder till honom att han lyfter fram den här genren och kanske får fler att göra skräckfilm. Som den här. Mm. Det vill jag ändå ge honom. Han är inte så jävla bra på att göra filmer eller skriva manus, men, men det är lite Det märks ändå att han älskar att göra de här filmerna. Och det är kanske på sätt och vis är det allra viktigaste ändå. Men det kanske är som de här reklamen på olika typer av sociala medier, Facebook till exempel, eh, där de gör reklam för eh, mobilspel. Det är något pusselspel Aha. eller något sånt där du vet, man ska dra någon soldat och så ska du gå igenom blå ruta för att få gånger två eller, och så mm. är i den här reklamfilmen så är de alltid så jävla dåliga på de här spelen. Mm. Antagligen då för att man ska triggas och, man, vad fan, det här är väl inget svårt och så ska man prova. Ja. Det kanske Joakim Lundell gör med skräckfilm. Mm. Visst. Att andra Absolut. ser dem, ah, vad fan, det där kan jag göra bättre och så gör de en. Mm. <laughs> ja, det är väl inte orimligt? Nej, det är det inte. Mm. Vi bestämmer Nej. att det inte är orimligt. Mm. Yes, uh, jag tror inte att jag har så mycket mer att uh, säga om karusell Nej. Mer än att jag är extrem övertygad om att uh, fonten för det här spel, för spelet, för den här filmen när det liksom kommer upp texten karusell, jag tror den är gjord i den här Adobe där man kan göra texter genom att skriva in hur den ska se ut Okej. Okay. som ett AI-verktyg för den ser ut exakt som några som jag har lyckats skapa vad tråkigt genom att skriva red metallic with någonting, exakt så ser det ut som det har gjort Comic Sans använd det med <laughs> Papyrus <laughs> ja, ja. ja vi, vi slår ett slag för de två Typsnitten mm. e Ska jag ta lite mer film Det blir nog e kanske mest film idag Ja det kommer bli spel också Men ja. eh, Jag pratade ju inte så där jättemycket om film Det är mest spel så jag får väl Försöka eh. Sen är det ju också, man vill ju inte säga För mycket, fan Ja, ah, ja, skitsamma. Jag har väl innan kollade på en film häromdagen som heter It's What's Inside. Mm. Där, när jag försökte förklara för dig så <laughs> begrepp du ingenting. Så vi är kort då. Det är ett gäng ungdomar. Det är väl några typ, som ska gifta sig, tror jag. Som är väl inte så mycket ungdomar. Men eftersom jag är så jävla gammal så är ungdomar. Jo. Och så ska de träffas på den här festen och är det någon annan snubbe som kommer och han med sig en liten maskin. Eh, det, det är som ett eh, litet eh, lite portfölj typ eller någon väska och så säger han ja, men här inne har jag ett spel som vi ska spela okay. Okay. Eh, och det här är liksom riktigt coolt, jag har utvecklat det här med några och eh, testkörde liksom okay. och så ska de köra det här och då öppnar den här och då ser det ut som någon typ av sån här urgammal bandspelare Mm -hmm. Som man kan hitta på skolan, du vet. Ja, ja, visst. Och då är det inte kassettband alltså, utan riktigt sådana här rullband. Någonting sånt där. En sån gammal 80-talsapparat. Ja. Du vet att rullband inte 80-tal, men den, ja. en blandning av 80-talsapparat. Mm. Som min gamla biologilärare, som var en kvinna från Estland, Helge. Som kallade det för ljudbildband för då var en, hade hon en diaapparat till och så en sån eh, stor grej till som hon hängde på och sådana här skiver och så band på andra sidan och så kom ljudet där. Och så var, kunde det vara en björn i skogen vi skulle lära oss om och så stod hon och tryckte när det kom en signal och så berättade den på ett russband och så hade hon diabilder till. Alltså, jag, jag är lite... Det här var ju ändå 02 ska ju säga. Jo, jo. Det... Men jag är ju ändå lite besviken över att jag inte använder sånt i min undervisning. Alltså, för att det mm. var coolt, nu är det bara att koppla datamaskinen i en projektor och så kör man på. Men mm. det där låter ju liksom som ett sådant härligt projekt ändå <laughs> ja. Det kräver ju liksom skicklighet och lyckas med det där. Mm. Eller visa stensiler på diabilder och sånt där. Ja. Och så kommer jag ihåg att vi i Reten alltid så uh, var alltid någon som sa. man hörde vissa säga: Säg det, säg det. Så var någon som sa: Ska vi titta på Dia? Då sa hon: Ljudbildband. Sa hon då. Underbart. <laughs> Förlåt. Nej, nej det, var, det var väl en jätteskojig anekdot. Jag måste hitta något, någon kontext där jag kan få säga ljudbildband. För det är alltid roligt att använda urgamla uttryck för att retas. Men i alla fall, och då är det typ som elektroder som de sätter, jag vet inte hur många de är säger att de är 10 pers och så är det sådana här elektroder som de sätter på var deras tinning. Ja. Och när de startar igång den här maskinen så märker de att de har bytt kroppar med varann. Wow! Och då går den här det här spelet ut på att gissa vem som är i vems kropp. Och då Aha. måste de kunna härma varandra, härma varandras liksom sätt att prata på och sånt där. För att eh, kunna vara så övertygande som möjligt att ja, så man inte ska kunna ta reda på vem som är vem. Mm. Okej. Okay. Och några får ju såklart panik. Någon <laughs> kanske kommer i, in i en kropp som precis eh, har en person som precis har rökt Mariana och så kanske de får danskropp kropp och hur det påverkar och så vidare. Ja, ja. Lite sådana där grejer och eh, är väl ingen spoiler om jag säger att så går det lite snett. <går> ja, vem hade kunnat tro det? Kanske. Mm. Eh, jag tycker ändå konceptet var ganska kul. Mm. Sen tror jag inte att man kan föra över en persons medvetande från det skulle behöva, byta, det skulle behöva att du byter hjärna, alltså fysiskt. Okej. Okay. Men skitsamma, man får väl ändå tänka sig att hjärnan och tankar och sånt där är någonting övernaturligt. Mm. Att det finns en själ så att säga. Yes. Då funkar det och då kanske det är inte är från tidningen bara som man för över. Men nu ska jag inte jag hålla på och belasta med en massa fakta och krångla till det här. Konceptet är ju trots allt ganska kul. Mm. Och jag tror inte att det är den enda karaktär som man gillar. Och då kan man vara ganska avslappnad ändå när man ser den filmen. Man hejar inte på någon. nej nej Jag gjorde okay. i alla fall inte det. Nej, men det, det brukar man göra. Så det är väl egentligen bara kul att, att det är någon film som skiljer sig emellanåt. Ja, och då är det kul att bara få åka med. Såklart. Så skulle jag rekommendera den? Ja, ja varför inte? Alltså, <laughs> jag, jag tror säkert att de flesta andra tycker bättre om den än vad jag gör. Men jag hade väl kul när jag såg den. Men det är ju ingen film jag skulle se om. Nej, okej. Okay. Eller Nej. det är inte den första filmen som dyker upp i huvudet när de säger ah, jag tänkte kolla på film ikväll och har någon bra rekommendation. Då är det mm. inte den jag skulle säga. Men stöter man på den, ja mer än den en chans. Ja, gött. Vart finns den att titta på då? Internet. Ja, okej. Okay. Nej, men Netflix tror jag det var. Mm. Och den heter nu en gång för alla. It's What's Inside. It's What's Inside. Mm. Bra. Ska jag ta oss vidare genom den här podden? Ja, kör på. Och säga att jag tittar klart på en serie nu som hade premiär för ett par månader sedan. Jag sparade de uh, sista tre avsnitten och det var den här jag trodde att uh, du säkert skulle, den skulle säkert passa dig jättebra. Det är naturligtvis uh, the, the Lord of the Rings, Rings of Power. Ja, du var ironisk. Ja, jag var ironisk. Mm. Um, den första um, säsongen den tyckte jag var ganska bra. Uh, jag såg på EMDB här innan jag kastade in sju av tio så faktiskt ändå bättre än bara bra. Men den har ju verkligen blivit dundersågad för att de tar sig lite friheter. Mm. Det är precis som att när det kommer till tolken så är det väldigt många som ser hans böcker som extremt heliga. Och att man inte får röra dem det minsta. Det ska vara exakt så som tolken skrev helt enkelt. Det låter som uh. Star Wars-töntar som har skrivit sina teorier på forum. Mm. och jag kan säga att valen de har gjort i den här till exempel och man, nu ska ju inte du se den i alla fall så jag väljer vill att säga att vissa typer av varelser som trollkara till exempel eh, kommer till världen i den andra åldern eh, i den här serien mm. eh, och är man riktig i sån här Sagan om ringenördet nu då så vet man att de kom ju inte till Midgård förrän i den tredje åldern. Det är lite sådana saker som de har fått fixat. Sen har man ju sett här nu det är ju eh, ännu mer nördar eh, en Youtube-kanal som heter eh, The Den of De Geeks. Eh, han svarar på läsarfrågor om Sagan om ringen och gör videos om Sagan om ringen bland annat. Eh, som kan säga ja, det finns faktiskt eh, små notiser som Tolkien skrev i vissa av sina böcker som kanske tyder på motsatsen. Så nu är det dessutom två läger då som slåss mot varandra. Vem som har mest rätt när man är nörd? Um, det jag, om vi att återkommer, folk lägger nu då. energi på det här ja jag vet uh, det blir ungefär som när jag visade vår gamla kollega Jimmy där personer diskuterade den senaste bondfilmen. filmen och hurvida med den slutar, hur det förstör om det är samma Bond i alla filmer eller ej till exempel mm. och det diskuterades och diskuterades och Jimmy sa på sitt eh, sävliga sätt där. Ja, jag tror aldrig jag har brytt mig om någonting i hela mitt liv så är jag mycket som någon bryr sig om James Bond. <laughs> Och det ligger ja, någonting i det han sa faktiskt. Mm. Men, men, men jag har väl eh, också mina issues som folk tycker är aslöjliga. Det, det är väl så. Ja. Eh, för att återgå lite till säsong två då, så tycker jag att den är bättre än den första. Mycket för att den är väldigt, väldigt mycket mörkare. Uh, och emellanåt faktiskt uh, ganska brutal uh, jag tycker också att skådespelarna som jag faktiskt tyckte var ganska bra redan i första säsongen har utvecklats allihop uh, kanske kan kalla det att de har vuxit in i sina roller kan man kalla det så mm. att liksom, de har förstått, aha, det är det här vi ska göra, det är de så här varma i de har blivit varma i kläderna och framförallt då han som spelar uh, den här världens uh, skurk Tycker jag gör den rollen jätte, jättebra. Um, sen är jag ju väldigt svag för hela den här Sagan om ringen, mytologin, eller den här låren som tolken byggde upp. Jag tycker ju att den är fruktansvärt cool med de här ringarna och de olika varelserna som finns. Det blir ju nästan... Jag vet att eh, Tolkien har ju någonstans antytt att det liksom... Sagan om ringen Midgård, det ska, vara, det ska vara en version av vår värld. Kanske ungefär som när alla kontinenter satt ihop i en. Det, mm. det är då den utspelar sig. Liksom. <laughs> Och det kan jag nästan känna att de fångar en sån känsla hela tiden att fan, kunde man inte levt i den här världen för? Vad mycket coolare det hade varit. Den fångar in mig på det sättet. På något konstigt, märkligt sätt. att mm. Han, vi har ju internet förvisso, men de har ju en balrog. Det är mycket coolare. Ungefär så. Eller bara sån grej om magi skulle finnas på riktigt. Mm. Ja, men Det kanske är någon som önskade bort det, typ. <laughs> att alla människor någon gång i tiden har kunnat önska sig saker tills någon önskade att man inte kan göra det längre. Ja, det är ett jävligt bra en paradox nästan. Fan, jag saknar den mimen de uh, conspiracy-kjön. Ja, de är jävligt roliga. Um, jag ska fan göra google på massa sådana sen. Jag tycker mm. jag fortfarande att de är roliga. Ja, det tycker jag också. Men i alla fall, uh, säsong två, mycket bättre än förra. Den uh, svarar på tillräckligt många frågor som man har haft från säsong ett. Som man kanske... Det visar väl sig att så som jag trodde att det skulle vara så var det väl. Så det var inga så stora överraskningar och supervändningar i den här storien, men den har också lämnat tillräckligt mycket öppet för så att säsong tre känns att den antagligen ska komma tidigast om ett och ett halvt år. Mm. Det känns jävligt länge nu, så kan jag säga. Jag hade velat kasta mig över nästa säsong direkt Tyvärr går ju inte det nu då, men eh, jag har fått mersmak i andra säsongen och tycker att det kommer bli jättekul att se hur eh, långt de tar det här till slut. Mm. Och eh, eh, jag har ju läst så pass mycket Sagan om ringen och eh, andra böcker i de här serien att jag vet ju några coola saker som antagligen är kvar. Som kanske blir en säsong 3 grej eller kanske till och med en säsong 4 grej. Eh, och gott och ont kanske, men det ska bli jävligt kul att se hur de gör det här. Och sen, tycker, sen kan jag säga att den sägs ju att den är jävligt dyr att göra. Och jag tycker faktiskt, den ser faktiskt helt fantastisk ut. Det är ju många som tycker att hey, det ser ut som skit. Varför gjorde de inte som Peter Jackson? Men jag, jag håller fan inte med alltså. Jag tycker att den är jätte, jättesnyggt gjord. Med allt det känns som en lagom blandning mellan data, effekter, trickfilmningar och eh, riktiga miljöer som de har byggt upp. Så jag, jag fattar faktiskt inte vad det är som ser så dåligt ut. Där så är det är ett ord som jag också måste börja använda för att jag saknar det. trickfilmningar. Eller ja, det, det är ett helt jävla fantastiskt ord tycker så jag. när man kollar på tomtemaskinen i gamla julkalender med Petso och Findus, <laughs> den var trickfilmad. Ja. <laughs> Ja, det, det är roligast eh, när folk använder det på det sättet liksom så här, eh, hur, hur har de gjort det här? Ja det är trickfilmat. <laughs> istället för bara av oh, är green screen. Nej nej nej, nej, trickfilmat. Ja, det är, alltså, jag måste börja använda det ordet mer igen jag också. Ja, vi, men vi bestämmer väl då att eh, vi håller oss undan från att kalla saker green screen eller vad det nu kan vara och så säger vi ja men det är trickfilmat på ett bra sätt. Vet ja. <laughs> du om den är Marvel-film? Det är ju väldigt mycket trickfilmning där. Mm. De springer väl bara framför gröna skynken när de spelar in de där filmerna. Ja, precis. Så de är ju väldigt trickfilmade. Mm. Så är det. CGI. Nej, nej, trickfilmat. Mm. <laughs> Så... Um, den Eller här gjort. Ja, gjort. <laughs> Så den här serien, uh, Rings of Power... Uh, den skulle jag säga Den passar alla Som älskar fantasy utom dig då Emil mm. Så skulle man kunna säga Jag gillar Harry Potter i alla fall Ja ja ja men det är det jag menar Jag kan inte vet, komma med en comeback. Du har ju inte sett att komma med en comeback Man tycker som man tycker. Liksom, men det är bara det att uh, det, det, det är för mig, som jag har sagt förut, ett av de största mysterierna i mitt liv: Att men, du inte tycker att det här är bra. För jag, jag vet, vet vad du brukar tycka det i mitt tycka. liv också. Ja, för att jag, och vet, man hade kunnat ge det här till. Man hade kunnat ge det här till de bästa forskarna som finns inom fysik och allting och de hade bara suttit och de hade glömt alla sina såna här svåra ekvationer om universums existens och sånt. de hade bara lagt det åt sidan och fokuserat på att lösa det här istället. <laughs> man hade varit helt <laughs> ja, men det, det är jävligt konstigt för jag har ju ingenting emot fantasy i så sätt. Jag tycker ju Nej, ändå att det, är ganska, jag tycker att det är kul i tv-spel. Då mm. får man ju utforska de här världarna. Ja. Men, det, men som litterär eller filmgenre så möjligen så nära 80-tal Sword and Sorcery-filmer, för de har ju ändå <laughs> någonting. Ja, vilket också är helt jävla fantastiskt att du säger. <laughs> Speciellt filmen Krull, den är bra. mm -hmm. Där borde vi det, nästan göra ett poddavsnitt om. Någon. Ja, det kan vi göra. På tal om det så, så jag gillar med. Eh, jag hade tänkt att jag ska snart tjeja upp det här Prime igen. Och skaffa den när nästa säsong kommer igen. För det, mm. jag kan inte ha en massa skit att eh, streama. Jag får nöja mig med några färre helt enkelt. Ja. Men eh, det finns ju jättemycket gamla B- och C-skräckisar. Bland annat då eh, de här filmerna eh, inom Genren, Sorge and Sorcery till exempel, har de hur mycket som helst. Bland annat de här filmerna som James Rolf har recenserat som jag tyvärr har tappat namnet på nu, men som är alltså helt bananas. Så det finns ju den också med David Bowie. Är det, är det Labyrinth den heter? Kort ja, det, ja, det tror jag. Det är väl lite åt det hållet också? Ja, absolut. Willow är en ganska mysig film också. Ja, men vaff han är det den heter nu då? Du får börja prata om någonting så fick jag in med det här igen. <laughs> om Någonting helt valfritt. Nej men jag tänker om du har något mer att eh, prata om. Jag, jag ska det bara. Jo men vi har faktiskt kollat på en skräckfilm till. Jag vet ju att det var snack om att den skulle göras. Det finns väl en filmversion, en gammal filmversion. Vars mm. omslag, första Ghost-skivan- Ser ut som en kopia av. Det. Mm. Eh, Salem's Lot alltså. Yes. Jag, jag läste ju boken fan kan det ha varit hösten 2005. Mm -hmm. Men jag tycker mig ändå komma ihåg eh, det mesta från boken. Alltså i, i, i stora drag så. Okej. Okay. Eh, så det skulle vara spännande att se en film. Och ibland blir det ju så att eh, när man gör en ny version av en Stephen King- baserad film. Om du hänger med mm. hur jag menar. Ja. Att eh, It till exempel- Eh, boken utspelar sig väl eh, barnen, De är väl barn på 50-talet eller vad det är och så är de vuxna sedan på 70-80-talet eller någonting. Mm. Men i den nya filmen så är de barn på 80-talet och vuxna mer eller mindre i nutid. Mm. Eh, vilket är en ändring som jag inte har någonting emot om man gör i filmer. Och då tänkte jag mm. att jag kommer göra det med Salems Lott också då, till exempel. Mm. Eh, men den utspelar sig väl på 70-talet som boken gör. Okej. Okay. Nu ska jag bara kasta in här då de filmerna som finns på Prime som jag pratar om. Det är Deathstalker-filmerna. Okej. Okay. Som är helt bananast. Det är väl någon blandning av fantasykrigare och mjukporr typ. <laughs> det måste man ju se. Ja. Så, Salem Slott var det. Ja, jag hade väl vissa förväntningar på jag, först så trodde jag att det skulle bli en tv-serie men när vi eh, eh, kollade så såg jag men vänta lite, det är ju en film mm. ja men det här kan ju bli spännande eh, och boken är för övrigt eh, jävligt mysig och jag tror inte jag känner någon annan än Evelina som har pratat om den boken och då är ändå Stephen okay. King är ju, det är ju inte så att det är en obskyr skräckförfattare <laughs> nej men Salem's Lot känns det inte som att det är många som pratar om. Det brukar ju vara ja, de klassiska. Djurkyrkogården känner väl alla till oavsett om man har läst eller sett. Ja, och av dem. sen tror jag att det är väl många som vet att uh, Shining är en bok också på något sätt. Att, ja. Även om Jag upplever ibland att det, det är inte så jäkla många som har läst boken. Men Nej. många när de ser filmen tycker om att säga lite så. Det är en bok av Stephen King. Mm. Och det vet jag för att jag har gillat att slänga ut den kommentaren själv. Det har jag säkert gjort jättemånga gånger. Typ nu i podden. Eh, <laughs> nej, men tillbaka till Salem's Lott i alla fall. Jag hoppades att det skulle bli en bra film. Eftersom, eh, boken känns som att den förtjänar lite mer kärlek. Mm. Eller så har jag bara inte fattat det jag kanske sitter fast i Platons grotta vad det gäller Ciles lottboken. Mm -hmm. Men ska man se filmen och då vill ju jag att den ska vara bra för det kan ju vara hit or miss med filmer som är baserade på en bok av Stephen King. Mm -hmm. Ja. Men jag tyckte fan att det var en ganska skön film att kolla på. Om man jämför med Huvudkaraktären är givetvis en författare som åker till en, jag tror det heter Jerusalem Slott, själva stället men kallar Salem Slott eller något sånt där. Och han är jättekänd författare och kommer därifrån och åker väl tillbaka dit. Jag vet inte om man ska skriva någon ny bok eller vad det nu är. Och så visar det sig att det är för det här är ju, kommer ganska snabbt i filmen att det är vampyrer där. Mm i det här Marstens hus som det kallas då att det är någonting konstigt med det och eh, någon dör och sen så är kistan tom och kommer tillbaka <laughs> som vampyr <Ja. laughs> och eh, vampyrgrejer brukar jag ofta inte tycka är särskilt läskigt det brukar alltid ja. finnas något romantiskt i dem, vi tänker på ja, ja, Dracula visst. eller mm. fan vet jag Twilight för den som har sådana böjelser <laughs> Man brukar inte förknippa dem just med skräck som spöken och sånt där. Nej. Men jag tycker att Stephen King lyckas med det i boken. Och några av de här riktigt läskiga scenerna. Som när Danny Glick är i fönstret och vill bli insläppt. Mm. Jag tyckte de fick till den scenen jävligt bra i den här filmen. Det var creepy som fan. Det som också slog mig när jag såg filmen av det jag kommer från boken att filmen har ett jävelusiskt tempo jämfört med boken. Ja, okay. jag Boken förstår. har ju ganska mycket liksom vardagsgrejer sådär. men filmen är väl anpassad för en ny nyare generation det händer grejer hela tiden. Så jag tycker att progressionen från att eh, huvudkaraktären Ben tror jag han heter kommer till Salemslott fram tills de drar slutsatsen om att okej okay, det är vampyrer där, då måste vi eh, bekämpa dem. Det går ju rätt jävla fort i filmen. Och jag tycker att det funkar. Mm. Sen är det ju alltså. Oh, boken är bättre. Och det är coolt att mm. säga så också. Jag är också en sån som säger så. Att boken är bättre. Men vill man inte ja, läsa eh... boken så kan man ju se filmen. Du kommer ju missa ganska mycket. Men ja. Ah. Nice ändå att jag kommer inte ihåg om de jag tror fan den är under två timmar och det är inte ofta filmer är det. Nej, verkligen inte nu för tiden. Men 1,40 eller något sånt där. Jag tror precis att det är som du pratar jag har faktiskt läst lite recensioner om den här och det är väl eh, tempot och vad den hoppar över som man har fått lite kritik för tror jag, överlag. Okay. Ja, för du får ju inte lära känna karaktärerna så mycket i filmen. Nej. Utan de är mest där. Mm. Och oj, de där två blir kära snabbt. Och nu är de väldigt nära varandra helt plötsligt. Oj, och nu händer det här. Eh, men jag upplevde inte det som ett större problem. Men jag tror att det kan vara för att jag har läst boken. Ja, okej. Okay. Har du inte läst boken så finns det ju risk att det blir... Aha, hur fan kunde det bli så då? Alltså mm. det tänket. Ja, okej. Okay. Och det är svårt att rekommendera Läs boken först, filmen sen Ja, såklart För det är, det är ganska mycket Prep för att se en film Att läsa en bok Om mm. man inte är läsvan Som de flesta, känns som att de inte är det Men jag är bara gubbgriniga nu Antagligen Men jag kommer att göra ändå Läs boken först och se filmen sen då, yes. kom, då tror jag att du kommer att tycka bättre om filmen mm. Kul Så, det är väl de filmerna jag har sett. Mm. Har du något mer kul? Ja, alltså jag skulle väl bara vilja uh, slänga fram lite så här att uh, uh, jag är ju på uh, sista bossen nu på det här Wukong som vi har spelat uh, lite. Och då har jag gått och funderat på uh, vad kommer det att bli här näst. Och då har jag noterat att på Playstation 5 nu så finns ju både dels uh, de här skräcks skräckspels som jag har spelat med väldigt filmiska spel. The Dark Pictures tror jag de heter. Mm. Uh, där finns den sista delen nu. I det här Playstation Plus. Uh, som jag inte har spelat. Och det vet man ju. Om man inte kör igenom det på en dag. Så behöver man i alla fall en lördag och söndag. Så är man klar. Mm. Och jag tycker att alla de har varit uh, underhållande. Att spela igenom. I och med att de går ganska snabbt att ta sig igenom. Mm. Sen har jag sett också att det är ett spel. Det kommer remake. Helt alltså en remake på spel. Men... Ett spel som folk skriker efter en remake på, verkar de ju vägra göra. Kanske för att den spelserien inte blev så stor. Men det är ju Resident Evil med dinosaurier, Dino Crisis, mm. som jag spelade på PC. måste vara varit slutet av 90-talet, början av 2000 någon gång, när det var ganska nytt. det kanske kom till PC något år senare så säger... 0001 där någonstans då kanske mm. uh, och det är jag faktiskt lite sugen på att kanske spela igenom igen det som är lite emot det och det var ju som vi pratade om lite tidigare det är att det är ju fortfarande liksom originalversionen som de har portat till Playstation 5 så det är ju gamla hederliga sådana här tank controls och det känns ju daterat och jag vet som du sa att jag, jag stömer inte alls på det men jag förstår att folk gör det han vad jag önskar att jag inte kommer att störa mig på det. <laughs> Nej. Så att jag verkligen kan spela igenom det här spelet en gång till. För jag, jag är faktiskt sugen på att göra det. Härda ut då? Ja, men det är det som jag bara får se till att göra. Jag har sett att det är ungefär sex timmar långt. Uh, och jag kan känna så här. Med vissa pussel och sånt som jag minns som jävligt frustrerande de kan jag ju faktiskt kolla guide på nu då. Mm. Bara för att spela igenom det. Så det kanske går lite snabbare än så. Då får jag väl för fan kunna stå ut med tank controls. Men jag vet att jag har varit lite allergisk mot eh, i andra spel. Eh, där jag har råkat få tag i en originalversion av någonting till exempel. Och tänkte, nej, det här går ju inte. I gamla plattformspel är jag nog allergisk mot tank controls. Alltså mm. Tomb Raider, de första tycker Jaja, jag är visst. Ganska Ja, visst. Jag undrar om det inte var något av dem jag Fick för mig att jag skulle spela igenom för något år sedan och bara, nej, det här tänker jag inte spela. Nej, för jag men det kanske inte riktigt blir samma sak. Precision och då funkar det inte med tankcontrols men mm. eh, survival horror spel där tycker jag ändå att det går. Mm. Ja, jag får ge det en chans i alla fall. Men mm. jag tror jag börjar med Dark Pictures Tril anthology, The Devil In Me tror jag det heter, det sista som jag har kvar nu då. Mm. Och nu är det så. Nu har jag ju kört allihop på Playstation 5 och sparat varje gång. Och ryktet säger ju att när du har kört alla fyra eller om det är fem stycken så ska det ju vävas ihop på något sätt med eh, valen i samtliga spel som du har gjort. Så de ska ju hänga ihop på något sätt till slut verkar det som. Ja. Det där blir spännande. Fan Ja, så det var nog bara det jag ville ta och Att jag ville säga vad jag Tänker spela här framöver Ja, jag håller ju på med Octopath Traveler Yes Jag byter ju spel som jag Lägger fullt fokus på, som en annan byter kalsonger Det vet ju alla vid det här läget Men Octopath Traveler fick ju i, jag Kommer inte ihåg om det var när jag fyllde år Eller om det var runt jul När det här spelet ganska nyligen hade släppts mm. Och spelade det, älskade det Och sen kom det ett nytt spel emellan Och sen, mm. ja, du vet hur jag är Ja. Så nu är ju det Ett av de spelen på min backlog Som jag måste ju köra det Det var ju fan fucking fanfuckingtastic Varför körde jag aldrig igenom det Så jag började om från början för ett tag sedan Och nu har jag börjat fortsätta Och nu, nu är det liksom det spelet jag kör mm. Och Jag tror att en av de grejerna som gjorde att jag pausade det Var ju att jag var väl inte riktigt på humör för att Nej, grinda i rollspel bli. helt enkelt. Så kan det bli ibland. Och jag gillar ju att grinda i rollspel. Det är något <laughs> med, med det. Så mm. det är väl det jag har gjort. Jag har väl spelat kanske någon timme så om dagen den här veckan och då har jag egentligen bara grindat. Mm. Men jag har hittat ett, ett smidigt sätt att göra det på. Att man är någonstans... Där monster, det är ganska bra för varje gång du går till en nytt område så står det okej, okay, när du går hit så kommer det vara Danger Level och så är det den en Required Level för att du ska kunna överleva. Har okay. din karaktär Level 11 säger vi och är på ett ställe, där det är Danger Level 11, ja men då då är det liksom en adekvat plats för din Level. Mm. Men nästa skärm du går till kan vara Danger Level inte 45 ja. och då okay. vet man okej, okay, dit ska jag inte gå än. Nej. Så jag är väl på ställe med Danger Level 31 ungefär okay. och jag ska ju, man måste levela alla karaktärerna separat det är inte så att de passiva karaktärerna som du inte har i ditt party i en del RPG så får ju de ändå lite level ups ja, precis. men i det här måste du ha med dem i ditt party för att de ska få en level up så då måste man ändå växla karaktär mm. lite då och då men det finns en metod där du har en cleric som använder en ultimat magi som gör att en karaktär kan använda magi två gånger. Ja, okej. Okay. Du väljer en magi en gång, men karaktären använder den två gånger. Mm. Okej, okay. Typ som double casting eller någonting i ett eh, annat känt rollspel. <laughs> ja. Och då finns det också en klass som heter Dancer och då är det väl Bewildering Grace tror jag den heter. Mm. Då kan du använda den då två gånger. Men det som ja. också är jävligt nice med Octopath Traveler är att varje gång du får en ny tur mm. eller en turn om jag ska vara lite anglofil ja. eh, så får du en BP och du kan använda en BP för att eh, antingen göra en magi starkare eller om du väljer attack så om du använder en BP då, då slår karaktären två gånger istället för en Okej. Okay. <laughs> så det, det är jävligt nice fight-system men om du använder då den här Bewildering Grace med max, ja du maxar den med BP och har den här magin från en cleric som gör att du gör den två gånger, då kan du potentiellt få jävligt mycket experience points på en fight för att det som Bewildering Grace gör är att mm. eh, din gubbe gör någonting och så är det vet man inte vad som händer och det kan vara vad som helst, det kan vara att det kommer ett monster och ger alla ja. fiender full HP eller att den mer eller mindre dödar dig. Den gör alla dina karaktärer poisoned eller silenced. Mm. Så du kan liksom bli skadad av den. Men den kan också göra att du får eh, gånger två, gånger fem eller gånger tio experience. Okej. Okay. Och då får man kasta den där några gånger. Och, ju fler, och om du maxar så kan du använda den åtta gånger på en turn. Ja, okej. Okay och då ökar ju, på en gång. <laughs> ja och då kan du potentiellt öka i experiencen du får, då kan man levla ganska fort om man har tur ja okej okay. så det är det som jag har ägnat ganska många timmar åt men mm. jag, jag tycker att det är kul att grinda, när man ändå får tips eh, om ett bra sätt att grinda på så då blir det ju roligare att grinda ja precis och låsa Såklart. upp, eh, man kan ha man har ju en klass på karaktären men du kan också hitta en sån secondary. Mm. Så om du har en som är motsvarande svart magiker alltså skalar så kan den också få klassen merchant och då kan du ha två. Okej. Okay. Förstår ja. jag. Tror jag. Ja, du, jag, jag behöver inte säga så mycket mer. nej, nej. Jag, jag, jag krånglar säkert bara till. Det finns säkert smidigare sätt att förklara det på. Eh, Sen är det som är bra med story progressionen i Octopath Traveler är att du har en karta och så ser du att eh, kapitel 1 för den här karaktären, det är lite som i Seiken 23 att alla karaktärer är potentiella huvudkaraktärer. Mm. Du väljer en i början av spelet, vilken vill du ha som din huvudkaraktär? Du kan mm. välja mellan de här. Men du följer allas eh, story oavsett om... Som om de Oavsett vem du har som huvudkaraktär. Ja, så ja. Går, då går du till en annan karaktär och får den story som den var huvudkaraktär. Den blir mm. huvudkaraktär i den storyn. Och då okay. är det uppdelat i kapitel. Så den karaktärens kapitel 1 ja okej, okay, då behöver man ha den leveln. Men då tar jag mm. den först. För att den karaktärens kapitel 1 där krävs lite högre level. Så du får väl... Du kan välja ordning. Men smartast är väl då att välja den som är adekvat för din level så att säga. Ja. Så det är, det är inte så mycket springa runt och leta eller gå vilse i det, och du kan fast-travela på kartan så där sjukt smidigt. Mm. Och Sen gör du ingenting att det är pixelgrafik fast i 3D. om man ska säga. Nej, det ser jag, faktiskt, det är jag alltid tycker att det är ju ett vrålsnyggt spel mm. i alla fall. Ja, det var en bra beskrivning. Jag älskar mm. grafiken. Musiken ja, jag förstår jag också. Och gillar mm. karaktärerna. Det är, nej, man, man får fan ta vara på sådana här spel när de mm. finns. Ja, ja visst. Och det finns ju en uppföljare också. Ja, fan, det skulle jag ju säga. Aj. <laughs> ja, ja, det spelar väl ingen roll. Ja, det har kommit en uppföljare som jag har sett uh, lite streams på i alla fall. Mm. Och uh, det verkar ju som att man, om man uppskattat det uh, första så uppskattar man det här uh, lika mycket i stort sett. Ja, och det, är ju, det, är, det här är ju verkligen spel för oss som växte upp med Final Fantasy 2D. Ja, precis. Så det kan jag starkt rekommendera. Mm. Sista grejen jag hade tänkt upp var ju att jag var ju på Retroland i lördags. Ja. På Nöjesfabriken. Yes. Han eh, var bra det var. Ja, nice. Jag tycker att det var jävligt härligt att de hade hyrt Nöjesfabriken också. Mm. Det var in, inga fel på lokalen de hade förra året, den bandyhallen eller vad det är. Nej. Men var var de i år sa du? Nöjesfabriken. Ja, okej. Okay. Ja. Och de hade i uh, ja. hela Nöjesfabriken så man går ju in mm. och här fanns det en massa roliga grejer. Och sen kom på just det, resten av Nöjesfabriken finns ju också. Mm. Nej, men jag kan väl säga så mycket, jag gillade väl eh, um, den lokalen som de var i förra året. För vi var ju i Örebro på, är det Retromania den heter? Mm. Det jag tycker att hur man kan välja den lokalen på en så stor mässa tycker jag är helt obegripligt. För det var ju för litet. Ja, det var två år sedan va? Ja. Eller ja, förra det, året var det kanske? Jag, det var tidigt förra året kanske. Om vi åkte Det var väl vinter va? Det var ganska kallt jag för mig. Ja, det var tidigt i april tror jag till och med ja, ja okej. Okay. Det hade varit vinter. Okay. Ja, det var kallt i alla fall. Det kan vi säga. Jo, mm. men jag tror det var 2023. För vi var det inte där i år. Och i år var de ju på, i en annan lokal som var större. Nej, för mm. det var ju trångt så in i helvetet. helvete. Hade du ja, gått det... till ett hörn för att packa väskan med skit hade köpt, då kom du ju inte ut. Nej, exakt. <laughs> ja, Nej, det... så kan det gå. Ja, Annars var det en bra mässa. Med, jag köpte ju en del roliga spel där. Så sett, men lokalen nej, den var inte så bra. Mm. Nöjes funkade jättebra som lokal. Och eh, väldigt många olika bord. Och eh, jag tyckte det var ganska bra blandning av grejer också. Det var väldigt mycket vinyl faktiskt. Mm. Det, var väl, ja, det låter ju spännande för min del kanske nästa år då. Ja, och eh, mycket hårdrock. Sen var eh, en, ett bord ganska stort där de bara hade en massa japanska importer med vinyl mm. och japansk musik också om man är eh, lagd åt det hållet, man gillar j-pop och j-rock och sådana där grejer mm. Ja men det, det har ju blivit jävligt stort på vinyl i Sverige också, den kanske så det, mm. det förstår jag att det finns Så får eh, plebsen lyssna på k-pop och så får man riktiga coolingar lyssna på j-pop istället som är ja. samma sak Precis. Jag finnade ändå en del bra grejer. Ska mm. jag name namedroppa dem lite snabbt? Vi börjar ju närma oss slutet av avsnittet trots allt. Men bara, okej, okay, vad hittade jag för kul? No, Tjot för fan, shoot. Eh, jag, jag tror att sammanlagda summan på det jag handlade för var 6895 <laughs> kronor. Ja, det är väl alla tider så. Men eh, ja, då hade jag ändå lagt undan en summa sen i somras. Okej, okay, men det här ska jag bara spendera på tv-spel. Mm. Eh, och det var en femsiffrig, ett femsiffrigt belopp. Mm. Så jag var under budget. Men väldigt nöjd i alla fall. Eh, köpte Mega Bomberman till Mega Drive. Det är kort och gott. Kanske det bästa 16-bitars Bomberman-spelet. Mm, Okej. Okay. De som vet, de vet. Ja. Eh, Land till 938-bit. Mm. Det vet jag faktiskt vilket det är. Ja. För när du sätter spelet i ditt Nintendo och trycker på power-knappen så står det MC Kids istället på skärmen. Mm. Ja, Men på kassetten mm. står det McDonalds. Mm. Jag har väl hört både bra och dåligt om det faktiskt. Men, ja, det är ju med i ett Angry Video Game Nerd-avsnitt, men själva spelet mm. i sig är ganska kul, tycker jag. Ja. För sen tror jag, just att du säger att det är med i ett Angry Video Game Nerd-avsnitt men sen tror jag att det finns något avsnitt med han Mike Matej där han lyfter fram det som roligt. Ett mm. roligt spel. Liksom. Så jag tror att, men okej, okay, Angry Video Game Nerd, det är ju en karaktär också, ska man ju komma ihåg. att Det ja. kanske är ett spel som är tacksamt att göra en rolig video på. Det finns väl saker att lyfta fram som skulle kunna uppfattas som dålig. Ja, och de tidiga, många av de tidigare avsnitten så spelar ändå ganska bra spel, men som man blir för, förbannad på. Mm. Som Simons Quest och uh, Turtles. Och de är, det, är ju, det är ju bra spel. Bara att man blir ju förbannad för att de har ju vissa brister då som eller att de är jävligt svåra. Mm. Men McDonalds jag tyckte det är ett mysigt spel. Sen uh, Adventures of Lolo 3. De spelen mm. uh, ser likadana ut. Det är bara att det är nya baner. Bra pussel äventyrspel. Mm. Borde, borde alla skaffa dem. två och tre tror jag är inte så svåra att få tag Heller. Det brukar vara oftast tvåan man ser när man är på sådana här ställen. Så jag var glad att det var trean jag kunde köpa. Eh, mega man 4 köpte jag en europeisk eh, version. Jag har den amerikanska, men ja. kul att ha dem europeiska också. Ja, såklart. Eh, sen hittade jag faktiskt Kirby's Adventure. En skandinavisk utgåva. Jag vet en del Nintendo samlar ju väldigt perversa med bokstäverna SCN. Mm. Men varför jag ville ha en SCN-utgåva är för att den är i alla fall europeisk och på engelska. Ja. Mm. För jag har hittat tyska Kirby-kassetter hur många gånger som helst och bara jag vill jättegärna ha det här spelet. Kan jag inte bara hitta det på engelska någon jävla gång? Ja, Men nej, då ska det vara liksom spilanlajtung utgåva. <laughs> ja, just det. Så det, det passar jag faktiskt på att köpa. Och... Eh, trick shooting, ett zapperspel. Mm, okej. Okay. För det var sånt där man såg screenshots eller sådär på du vet man bläddrade i kataloger när man var liten ja. och så fanns det alltid ett dubbelsidigt uppslag med tv-spel och då kunde det vara med ibland och så, åh, oh, ett pistolspel. Ja. Fan, det hade varit kul för det var ju typ duck Hunt man hade kört. Ja, just det. Och spännande när det fanns fler så det var väl de till Nintendo 8-bit sen köpte jag faktiskt en till Famicom. Mm. Så nu har jag väl sammanlagt fem Famicominheter. Ja, snyggt. Men det här var någon sån jävla toploader eller vad fan heter det? Ja, precis. Det ser ut som den amerikanska NES-toploader. Mm. Den här var väl AV-Famicom heter den här. Alltså den har, ja. är, den har okay. ett skartuttag som ser ut som det till Super Nintendo, Nintendo 64 och Gamecube, det är samma uttag. Mm. det är mycket smidigare än att av modda en gammal sån rövvit famicom okay. så jag, jag, jag har tre rövita famicom den här nu då och en sån twin twin famicom heter den så ja ja det tror jag så jag har många japanska enheter men det som också gjorde att jag slugslag i saken är var att jag fick med en Dogbone-kontroll också. Alltid vill att testa en sån. <laughs> ja, hur har den, Har du testat den då? Ja, den är skön så in i helvetet. Det är den jag kommer att spela Nintendo 8-bit nu. Mm. Nice. Ett spel inte 64, Pokémon Stadium. Det är inte så mycket att säga om det. Kul spel. Minispel är ja. de roligaste. Mm. Sen var det tre spel Super Nintendo också. Hitta ett komplett Super Castlevania 4. Ja, oh, nice. Gött. Eh, en tusenlapp gav jag för det Tyckte jag var ah, ja. jävligt billigt så, Ja, det får man, man väl se, det var det väl minst sagt värt Har det på kassett Men vad fan, hittar jag det komplett för en tusenlapp Då slår jag fan till Yes eh, Donald Duck in the Maui Mallard Hittade jag också Kalanka mm. Ninja-spelet helt enkelt Till Super Nintendo ja. <laughs> Alla borde spela det spelet Det är så jävla tufft ja <laughs> Och det sista jag nämner då är ett spel som jag också alltid har velat äga. Mm. Men eh, varenda gång som man har budat på det på Tradera eller som det dyker upp på en sån köp-och-sälj-sida så är det alltid någon som hinner för det. Och nu har jag Turtles in Time. Mm. Vi har ju spelat det några gånger men, ja, har det har några gjort. men nu, nu mm. har jag haft några ful flash-kassetter. Men nu har jag original och ja. skulle testa det här om dagen och körde igenom det. Det gjorde du helt rätt. I, det går jag. inte att sluta spela det spel man det går inte. Jag håller med. Men jag ville köra det i 60 Hz så att jag körde det i min japanska enhet med en sån konverterare. Mm, okej. Okay. Då går spelet också lite snabbare vill jag inbilda mig så att det gick snabbt som fan att ta sig igenom det. Ja, ja, men då så. Just det, jag fick ju för fan med Mega Man 3 till eh, min Famicom där också. Eller Rockman mm. 3 då. Okej. Okay. Så nu måste jag ju ha alla andra Rockman-spel på Famicom innan jag kan... Klart du måste. Det är klart du måste. Innan jag kan sova om nätterna. Men det var det, var det jag köpte. Och eh, ja, notan blev ganska dyr för det är rätt dyra spel som jag köpt. Mm. Eh, men fan är ju det. Jag gjort spenderade väl ganska mycket tid i... Söndags tror jag det var. Och ja. skruva isär och göra rent de här kassetterna. För att eh, ja, det märks att det har blåsts i de här kassetterna under <laughs> ganska lång tid. Så det var ju... Fan, om man skulle göra en bakterieodling på det bruna som var på kretskortet. <laughs> så jag vet inte. Jag, jag tror inte ens penselin eller... Något Nej, det är, det finns farligt. en sån här sjukdom där som kan utrota alla typ. De är rädda för att isarna ska smälta på Nordpolen med en massa gamla bakterier som legat i tusentals år men det är, det är såna här spelkassetter man har köpt som folk har blåst i. Det är minst lika farligt. Ja. Så ett 30 år gammalt blåsspott som har nästan börjat korrodera liksom kretskortet mm. i de här. Nej så det var bara att göra rent jag tror det var Kirby och eh, McDonaldland som jag fick skrubba ordentligt för eh, de var jävligt smutsiga. Ja, jag fattar. Jag kommer nog få ta en om, omgång till med dem. Jag räckte inte riktigt med bomullstopps och eh, isopropanol för att göra rent dem helt. De var okay. lite svårstartade även mm. efter rengöring. Så Ja, jag får väl hitta något. Jag tänker inte använda någon form av sandpapper för det, det blir allra sista utvägen ja. det är inte jätteintressant information om hur jag gör rent spel men det, det är liksom i ritualen när jag har varit på en spelmässa och köpt tv-spel det är ju innan jag testar dem så ska de skruvas isär och göras rent mm. det är så jävla terapeutiskt att göra det ja såklart <laughs> bra Nu är jag däremot klar mm. Men fint Då kanske vi ska göra så då Att vi Vi tackar alla för att de har lyssnat ännu en vecka Det är alltid lika trevligt eh, Hör av er på Facebook ifall ni har någon fråga Eller något förslag på ett ämne Vore kul att få någon gång Ja faktiskt ja. Och jag vill ju också passa på att tacka alla tre Det har vi ju fått ska jag bara säga Nu ja, förstörde jag, jag ihop den här veckan Men vore kul att få det igen <laughs> No. So. <laughs> ja, absolut. Kör på det. Säg så.